En aquest matinal avui volem contactar amb el Consorci de les Gavarres, en Pau Prés es n'és el seu president, i volem parlar de, de proximitat. Més de 20 municipis de casa nostra formen part, si no estic equivocat, ell em corregirà. Bon dia, Pau, benvingut. Bon dia, correcte. Més de 20 municipis són tots els que envoltem les Gavarres, alguna vegada ja ho hem comentat. Avui, però, volem parlar d'un parell de temes. El primer d'ells és saber com esteu des del Consorci de les Gavarres, com esteu treballant.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 des del teletreball i des de tots doncs, els treballadors i col·laboradors de, del, del consorç, doncs, en, en combinant doncs, la presència amb el teletraball amb, amb la matura doncs, que, que es pot. Un pot pensar que, que això no pot afectar amb un tall de bosc com és a les gavarres, però Déu-n'hi-do les empreses,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 aquesta necessitat de, de cuidar també eh, tots aquests eh, petits productors, tots aquestes empreses, tots aquests autònoms que treballen pora eh, a casa nostra, que sovint també eh, treballen amb el, amb el comerç local i amb les botigues dos de cada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 Uh, aquesta pàgina web que agrupa el, els productors per diverses categories, en aquest cas doncs podem trobar les categories de tics, vins i cerveses olis, carns uh, llet i per tant aquí trobem uh, els, els diversos, uh, diversos productes que, que produeixen i, i a partir d'aquí aquest recull és, uh, és obert i, per tant el, tot el, tots els productors doncs, que s'hi vulguin afegir ens doncs, poden enviar un correu en el contacte que trobaran a la, a la, mateixa, a la mateixa web i i, podran, i podrem també fer-ne fer difusió a través d'aquesta pàgina web. La pàgina web és molt senzilla, gavarras.cat i, i a partir d'aquí pots entrar a en l'apartat de Gavarras Kilòmetre Zero.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 incentivar a la, la, la ciutadania que, que, que els de que, que que un cop cada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 d'artesania i per tant la, la varietat de productes és realment àmplia eh, i suposo que al llarg d'aquesta campanya que esperem ser incorporant eh, més productors, estic segur que encara trobarem eh, alguna sorpresa més i algun producte més de, de, de proximitat que, que podrem afegir i que ens ampliï doncs, els diversos eh, sectors que, que, que estem treballant. Molt bé, doncs així ho farem. Gavarres, quilòmetre zero, des del Consorci de les Gavarres n'hem parlat amb en és una estona. Hi ha alguna cosa més que ens volguessis afegir, Pau? Agrair-vos l'interès i animar doncs, a, a tothom a consultar aquest espai web a través de gavarres Gavarras.cat i a consumir en el comerç local i, i productes del, del territori. Moltes gràcies. I si no feu com nosaltres, que els hem trobat a través d'Instagram, on també podeu seguir tota la seva informació a Consorci de les Gavarres. Perfecte. Doncs, Pau, una abraçada i moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Bon dia. Fins ara.